Даруйте, але я нікуди не їду. Василина дивилася на Романа, гупертий, як дядько-огірок, але ж достобіся гарний. Що то є? Над ослоном, остеленим колись розкішним та вже геть протертим до дірок карпатським коцом, висіли географічні півкулі. У кружечок біля Києва встромлена шпилька. Від неї до всіх континентів Товсті вовняні нитки. І до Австралії, і до Полінезії. На кінцях ниток – довгенькі, мов, рецепти – папірці. Це унаочнення моєї теорії великого пупа. Пане Романе, ви опікувалися мною і моїм автом. Я мала втіху побувати у вашій хаті. Ви ж не відмовитеся пообідати зі мною, а заразом і розповісте про свою теорію. Вперше в Україні мені трохи сумно і самотньо. Викрадати я вас не буду. Роман щиро засміявся і погодився. Кліп на легендарну Червоноруту легендарної смерічки. Ти признайся мені, звідки в тебе ці чари. Василина, кермуючи, нашорошила всі свої жіночі локатори і радари. І не треба шукати тобі квітку надії. Йому, вочевидь, подобається їхати в гарному авто поруч з гарною жінкою, гарним весняним днем у гарне велике місто. Бо давно уже ти увійшов в мої мрії. Мо ще не вечір, думала Василина чистою англійською. Чому я маю відмовлятися від чоловіка, якого хочу, як нікого? Хіба це не знак долі, що дядькова забаганка помогла моєму серцю знайти себе? Червону Руту не шукай вечорами. Ти у мене єдиний, тільки ти й повір. А Роман тим часом натхненно просвіщав: Наші тихі води засновані 1700 якогось року. Сюди вивезли хворих на сухоти. На лісовому деснянському березі покинули. Виживуть чи ні, як Бог дасть. Люди вижили. Заснували багато і щасливе село, бо працювали на себе і на дітей, і їх тому самому навчали. Вилонювали нові удатні покоління, красиві й сильні, а світ про них, спасибі йому, забув. Але знайшовся серед них один і навів на село воєвод і бурмистрів. Відтоді тихі води жили, як увесь світ, на роботящих та удатних Воду возили, красивими і шляхи мостили. Тож, кращі з кращих, як убиралися в колодочки, тікали звідси. Мерщі у багатші краї світ за очі, бо розуміли, що і ставали там пророками, міністрами, геніальними письменниками і живописцями, маршалами і главами чужих держав і армій. Ви для людства ракети і телебачення, нові ліки, шукали і видобували нафту і газ, золото й діаманти, через півсвіту клали рейки і шпали, розорювали землі, що зроду не родили, і вигодовували чужі нації, підживлювали їх своєю кров'ю та розумом. Я дослідив і позначив на карті, яку ви бачили, долі майже двох тисяч наших односельців лише за два століття. Вони склали славу різних країн світу у різних галузях людської творчості. Там записані лише най-най. Нобелівські лауреати, засновники наукових шкіл, володарі золотої Буци, чемпіони світу і олімпійські чемпіони. Є навіть один вождь індіанського племені у вашій Канаді. Кільканадцять космонавтів тиховодського походження, один уже за нинішнім громадянством, наш Володя Кучеренко. Я переконався, копний глибше будь-якого патріарха Костянтинопольського чи Голівудського Гвяздора, знайдеш діда-прадіда тиховодця Ось і виходить, що ми – великий пуп людства, а ти, кажеш, бідні. Страшенно цікаво, Василина читала у Карнегі, що розмову важливо для мужчини, жінка має підтримувати будь-що. А чому ж тоді ви такі бідні, як такі досконалі?